أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يصرحوا بها صدق الله العظيم إن درور الجمعات ماذا بحفظين صد إن شاء الله تعالى معيك انتظرين سورة التوبة أن أعطيش كمي فارتخان أن يوسم الله جل جلاله مزامر في آيات يبت nëse nukash ajo ajo në tjetë shumë afer asaj që Allah në gjelë në gjelë në e patë për qëllim gjithë mund e kemi këta e kemi këtë për ta khanë gjithë mund për a gjemotit për shkak se para këti kitabit morë për e shofin vetën për ditë mërë mobil sot insha Allah me ajetin tas dhe e në surat u tëvbe nërmanë se flitët për kolonën e për unë e di se të rritë më këdish ka kolonën e për po edo të mes të kam dëgju kolonën e te po nuk përdi a din shka kolonën e te e së ta jo me si vëllim politikë shtash për dorët përta kolonën e sejmë të kërishit e tërë në kur anikërim ashtë kolonën e te e së ta përsob kër anikërim i ka të bojnë me ajetët për ato normal se nga ju tëjmë këtive kolonës te në kur anikërim në na fika përta kolonën e te përta ka rënë fjallë a tasta kolonën unë njërë, po në mëndoj se p ështëria kërë dohet rasht dohet për di Rasht për di Dojarë dohet rasht për katër Mosët kriën katër rasht Sip një të divur Sip një dhe dhe dhe një qëtër rasht Me e përmu s'ashe asha e ështëria Për që a ti kanë zonë këllun e apen Medine Kanë qenë disa shërqëri Për të sinët kemi spjevu qishë moti Kemi spjevu se medine ka pas Shërqëria muslimanve Sinqer Shërqëria munafikve Shëshrija jahudve edhe shëshrija mushrikve. Surja sot meneve dhe këtë dita ka pa të bëjë dhe që me gjelën falë. Pala e munafikave, në arrujtë Allah u dhe në gjelën u të gjelën dhe në zbashku, të e këtisi patit kjeç këtu. Sot një model, sot një model tjetër i munafikave, një zhëllim i ri kuranor. Jo i ri kuranor, nështë me në zhëllim aja 7.410, po në spjegimët e tonë asha kemi spjegu dhe një tashtë dhe në që fara janë ato i luft s'pëdilshin arfije po gjojshin koharën s'pëjipshin e bladën s'pëjipshin kishin qef me marë po të ishin jemi tjof mu kishin tëmë kejtë të ispjeghum ditët e kalume sot ka falënë Allahu Jelle Jelalur Kuran i Kerim wa intu thibb ka hasanatum të soëhëm kër ju bjeni ju dhe musliman dhe një emir fortin nga të rrë kër ju bjeni një emir në dorë ngushtohën fort e dhe ju bjen keqët që ju karat dhe uajnë të thëbë kësë e jatën jë frahu biha e kërët ju bjen dhe një dam dhe një keqët ndë një ngusht në kërë ju bjen shumë këzohën këtë e filonë sërët Kurali Kerimi uajnë të thëbë këhasërëtun të sohëm kërë ju bjen një mirë juve sinqertive shumë ju ngushtohët shpirtën shumë kanë probleme në shëshrire dhe atë mrena وإن تصبك سيئات يفرح بها e kur keni një problem tani prejati problemi ata shumë gëzojnë Çka mundet në na ndodh nerve e keqe ata më gëzo çka mundet në na ndodh nerve e mirë ata i vë më ju ndodha ashtu ajo sipu jo ndodh Allahu jazzalalu laq kurani kerim shkur mirë fai për mballë vetë kuptimet e gjëra të ajeteve të cilët isbra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Për atët mirat që mujnë me ju ndohën juve të të të të të i shqetësojnë palën qëtër, janë. Iman Nasru, wa imman Ghanima. Iman Nasru, wa imman Shahada. Kure fitoni ju një luft, tre i luft, luf, ta dhe ta Allahu gjëllë gjëllëruhu, shumë mërë dhitën. Me klubët e gata qëtër bisebë nuk bojë, thujnë ato, mesër e dhe këtë rinë, thujnë kështu, fiturën, se shkabanën të dijë, Kishin fitur E fjalla kishin fitur Del për i mushknive Shumë të altative Se hitë s'kan qef Ketë fjall me pun Hitë s'kan qef Ti marë dherë të ajo dhe një harë Shumë një prishet qefim Se ke, ke fitur Kishin fitur Po po kishin fitur Kishin fitur po E shofi në qetërën rrashka i zhon Do me for Nuk u kënaqën që ke fitur Po kanë qef në qetërën barëm kishë hup E nëse kem da shëhid nëse ke mbaqë shahit ja ke fitu e si ju bohë qepi shqetëson ja ke mbaqë shahit e kur kishë mbaqë shahit të një gëzohën ato gëzohën në atë mënir që që ka cak kura një kerimi kura, kura një kerimi e ka cak shumë presis e thonë si të ju bere juve keqë gëzohën si të ju bere mirë shqetësohën e qka thëjnë prako shqetësohën mirë qka thëjnë ato aferën në këllë thëjnë Qad akadna amrana min qabëll, thujnë so, na, kërë musliman, kërë të ahumë në luftën, një apë të juvraë në gjemë luftë, thujnë so, ato në klubët e veta, na e banëm tonën, na e banëm tonën, si pas planit tonë për redhë, që të thuj, a pavë, se të parte tonë shka në këshilun mës me dalë luftë, ku dhune jonëja. Qad akadna amrana min qabëll, na u konsultu, ولم بنم بثاد بنم بثاد سي بورق محمد ين دي ريجين ايتيت لوحد ايتيت بيندر ايتيت ان تابوك ايتيت ان هاند باك ايتيت بنى مستقل ايتيت موريسيا ايتيت في خيبر ايتيت موتا ايتيت كولا العمره الاسد ابنا ناو كونزولتاش مي سي بورق يو باش مي مارجين تاكيو مي تشو مي هرجوجه افاكو اون ايونيا دول فرا ايونيا دول نا نا مامان تافو ان فونن me pas qëjna gjepra edhe nga dhe gjemte ton nishmi hargjit po nga i tëm të shpia nuk dhulim edhe qëhëtër jemi kejit alhamdulillah këto pa në mënafikat medine Allahu dhe në gjelalu në kurani kërim sa jakulu që jakulun jakulu që dhe khalna amrën ha min këbl nga i patë ndohë planët e tona edhe si pas planit ton për dhejla për shah nima nuk murëm gjohë kur gjohë po parëm që kejtë gjemte kimi po gjemte kije po kuj kije gjemte A i ki gjemë? A shë vërtenë që i ki? Po ku i ki e? Në nëmër shumë i madhë, në nëmër shumë i madhë më arushat e bardha më rështisëm. Më arushat e bardha në nëmër shumë i madhë. Në nëmër shumë i madhë. Pre i gjemëve kanë marë zanotet raja kur të kanë pasë ku mu shkollu. Kuj kanë marë atë zanotet? Për shemblë, hu një apë e theki. Kanë marë zanot me huangërçanë. E në mërganovë në nëmërë qenë, edhe leje që i hanë qenë, po i hanë para gjamiës një atësi. <tër> I hanë bashkë të e falë në mozën gjemoti me imam, i hanë qenë ditën e gjuma, edhe së pojnë ato se në përbojmë një punë, qërë të i hanë kërës, qërë qëka bojnë, qërë të organizojnë koncertin, qërë të fregaditin të atëmarësin, i shë qërë pizotit gjemë të i kemi, baram, i kije, a në ku i kije, a i kemi bil A i kënë shkollë, a i kënë universitet, a i kënë bi universitet, a i kënë në sëdimët e gjara, ku që e? Talë përrellë, si pas planifikimi tonë përrellë, kejtë, sëllën planifikim përrellë, mësjalini, Muhammed i gjembë me i muhammedati, se si janë këtanë prapaj si ti morënë. Allahumë, Korani Kerim, ashë përgjithë për këtë fjalë që e fërënë në medinë e munafikat, fa? Thu so ju ho, Muhammed, du so ju hafëtës, thu so ju parazirë. ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هو سوف ديكي ابري تسل فوريكني كوميو اولو ناتا يو ايكني يواما يوفن كيو هو سوف ما ايتي تشكر ولو كنتم في بروج مشيده ولسادا كلام رنا مهي ديك يا براب كاموراجي كوينين سي احمد منافقا فال ما تقول ما ماتوا وما قتلوا ما تقول جمتة تول ماذا تقول محمد صديقش بك أس كش نفديك أس كش نغراه أس كش نبلغو رسوله ثونس هذا الشتراسي الكوينة ولو كنتم قل ال... إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثونس في فديك اسبرت السبب دنيميك أيضاً تأيو جون من ذلك القرآن الكريم وَلَو كنتم مين في مضاجعكم Edhe me qenë se në shtratin e ju vëmë lëni mirë, ajo prapë në shtratën vjenë, se ti se, se bjenë ata, e bjenë që tërkësh. Prasë masin me dekë se me dekë, mëzdis në kala, mëzdis në kala, e tregojnë u në modë, nuk asha jetë në kuranë. Po gjallarti kam një, të më falin, edhe vetë se kam lezu, po e kam dhigju për e gjallarme të full. E thëmë pira uni, kure pas kam dërtu pyramidën në gjiptë, nëtë pyramidë kam një në mrejnë e vetë, edhe kam pa në si q është në piramit, diqin e tasdhejt me diqin e tasdhejt fundin, diqin e katrat e tatë metrë e nështë, e marume me gurë, mund mes mrejna vetëm një lomë, edhe një kuritë. <të> vetëm një lomë, edhe një kuritë, me nejtë një njeritë, e kështë hasha zotit, a i shka ka thonë jam zotë. Se me nejtë ati, i shumëtumi, se këto së nëvinë me ma marë shpirtin. Ka të hinë këto. Ka me hinë. Këto që që shi një që një i poshtri zemotin dërshëm edhe thot jam zët edhe maron shpi mësë me dek edhe dik i pra hilen edhe të mrena sa atër ja bo popullit me hile ama e ban këta e ban kët thot jam zët në anën qëtë thot zharu një e këtullu musa lishëm një të vrakë musët e pa Allah nuk dhët me lishu shtë të parës në anën qëtër në dërton dina mësë me hi këtullu musa e fëjnë ulemovë këta e kemi ndigju për e ulemovë sënë se kune paska kria dite dhe kanahim mrena e paska kanahatum ose une e kreva për muhe me laqja e shpirët a dhe tekon sa për shti? shti? sënë disa ulemovë se shëjtoni paska arë paska raë ndërë më të kam nëzume si sujt. i paska raë shëjtoni ndërë a kusha për jasë a kusha për jasë a kusha për jasë a Në përmet kuj shëjtoni, në përmet kuj për i ka zdoj, ka di kuj Allahu dhe në gjelalu se se kinë regël, ndështë ta edhe në përmet dreqit për të vajka Allahu me di e se se kinë regël. Fa, pra, i shka zhatë ta në vetë kushander, se a e di kushander. E i paska thonë, përrauni, s'jam si kona ti, asë të kam lezu i paska thonë, përrauni, hinë brej blisë mrena, lejë që ketë veç une dhe ti ta din. Hinë mrena, e që ketë ta din veç une dhe ti, pra mës ta di e kërk إن ترى سام شي 4000 مرة قد يديننا. Pero il faraon kala eden piramid rena skafol mes deve eda ko edim ko. Pra skajaj skajetem sher. Mahma takum 'inda mar'in min khaliqatin wa haluha tukhfa 'ala an-nas ta'lami. Ramchish dous banon seye nedet delchaj bas sifie. In kad akhana amrana yakuluna kad akhadna amrana. Në pojë dojnë planët, si pas tonës po delë. Ane, si pas juve s'po delë, apo? Ja ja <coughs> të wallë u ahum farihun. Shkojshim prej mellisëve shpi, e prej shpijave ilishim takim në të mellisët të tjera, shumë të gëzushëm se Muhammedit a.s. i ndodhin të bukja, edhe të se Muhammedit në hudhë i ndodhin aje qëtëra është ka i ndodhin, shumë të gëzushëm, shumë të tjera. Kur i mbyshin derr prej problemave, kur i mbyshin dihet nga umat e rata, i mbyllshin derr të mirë, që në Omren ata peftojnë mirë, kumbien e sinqertive. Kumbien e atij, atijve xhamat që janë xhamie se janë sinqert, e besoishin mirë Brenda. Kto janë endëruar i xhamat? Kto njerëz gjithë ditën rishin nëpër gabar gali sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi të fol për ata që janë kon me Krishtinçë gjithë bitën rishën me Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam gjithë bitën rishën me përna merin jamie Abdullah ibn Ubey ibn Selul udhëhet si ikra iksaj grupën medine dhët dhët -me, dhëmër adhë ashfal mas Muhammadin safin e far medine në jëhannem këhi për gjithë mund se ka dhëk jo musliman ka dhëk munafik a munafik i sash musliman. musliman munafik i sash musliman munafik i sash musliman munafik i ashka ka galip, usububit, e përte bile الله القرآن الكريم قطعون إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا منافقات إذا كافيرت باشن جهنمين من يبان نعياتين كترفت إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقات يعني نمفون دي جهنم فلا ما فوش تحطو تحطو بسكتو بيثا يغضا المسلمان يفوت ان راضة باتا أتبعي المسلمان ويمسون كي جعناك تم اندوس ان بيث جب جعناك دود مفول a gjonat faktikishtu, shiçështë shiçin talit e pole, a qeter të mëndu vëslimanës jelit përbashkët. Indëruar i gjemot, duesh me i nrejtë durt, me i nrejtë durt për qëllit për përpër, për për, edhe prej majeve të gjitha dhe komos, për zemra e te i në kupën e kres, me vëllatë dhe gzim edhe mëgri, me rrit nivelin e dashuris nga Allah, edhe me lutë atë e Gjithnjëherë mu e fie gjithë momentin nga kjo silti negative e muslimane që gjenden mesë në muslimanve sapo. Unë nuk e di arko që jam këtu para se të kaloj në hetin 51, tani duke arku jam këtu, megjithëse e shpjeguam po e shpjegoj çka do të me thonë fjala munafik. Ta vim për këto të fol. Çka do të thonë fjala munafik ship e kam fjalën. Se sa ship, as arabisht, as te Alkuranorë, ship çka do të thonë munafik. Prinçar jam unë çka fjalë, etimologjia e fjalës munafik Gjeneza e kësa i fjale. Fjala më nëte, në gjuën arabe, në fjallorin e pasën arab, rrënë prej fjales në fika, në fika, në gjuën arabe, është një bari, i filin rritën shkratim, rritët në rrë tokë, në formën e lakënës, me dalim, me një dalim prej lakënës, lakën e ka vetën një katë, a i rritët katë katë për petë per për formën e lakënës. Nisët i vogël derim 3 met e vjenë për petë të rritë e të u gjanu kur të mërije një 20 cm medal për mizal prej silsive të kibari ashë mës medal janis me u fa pra bati ma në formën e qadrës sa qadrës këa ma i në prejshimi qa qi ma edhe ma i ma por në formën e lakës me fleta në formën e thera dhe i ka fleta edhe kibari kur të vene për medal mantepër filon mu fa kur se me ka shpërthisi për faqen kur të thatë Çatëranji e ka larguaru zonën me fletat e veta e kalon bosh. Ti kur të hahesh për mishkratin, mendon se e ke këtej rrafsh para veti. Dhe, dhe stëça i deni borit, ça ti fahesh ti? Ça ti batis ti? Ça ti vjen ti? Na fikaj të njëjtë i borit, prej çiti i borit njeriu i cili ta grin grofin poshtë, e ti mendon se e ke rrafsh. Po thua çka kin jet me fat. Me bosh jam zukeve, a thua fjalën tonë tash atë prapa ta ka bon grof ndërkoh, për çata i thoj njeriu munatë. Nëse ti jalon rinjë në Gjuha Sipë, kemi. Kësh jalon rri i pastër i Gjuha Arabe dhe i pastër, edhe i pastër i, i cili përmban në vetë 8 milion fion, por vetëm Gjuha Arabe vetë i Gjuha Sipë po prej juve në bot, vetëm Gjuha Arabe dinë me ushtreq këto gjëna, e nai milar prej saj po çastuçi kemi mirë jemi. A patin inshallah që nikogu se për kahemi tu fola, po. Nuk ka loj, thuej munafik, nuk ka loj. Unë a zot kishë ndotin atë. Nuk e thmujet kishë ra për shpejti duesh me shkume dhe operacion. Më një arë duesh me shkume ju shtri doktorit edhe me i saën barkon me briske si në islamit në minzherë të cilë si prejmajna edhe të kanojnë në natë fazën e njerëzmet drejt, nat në natë fazën e njerëzmet barë, nat në natë fazën e njerëzmet sinqert se Allahu vetër sinqertin e njerëz. Allahu gjellë gjellë haluhu, në ajetin për 10 surat të tëvbet, ka thonë kur që bere mirë, shqetsohën, kur që bere keqë, Thujo, o Muhammed, se na muslimanet nuk i matë një punë me këtë kalorë. Për fatë, që ju kërështë të sonu me një, për zërin janë jo, në qëtërë. Mirëko na muslimanet ju shpejë dini se na të sinqertit punë nuk i matë një punë të ashtë këtë kalorë. Kalorin me të fëllë i matë një punë të ashtë këtë qëtërë. Ajde pra të shirë me ju, që ka i një sinqertë, që ka i matë një punë. A thonë, Se neven nukna prek as zot tjetër për as sa afa ishka Allahu për ne e ka shkrua. Zot i gjithë ditën, edhe më ditë të gjithë ditën. Kur thmuhemi, kush nuk ka thmuar nele ka thmuar me. Allahu جل جلاله po dëshëm Ibrahim alayhis salam në Kur'anin e Kërim, ne xhëfojmë ne Allahu ne ka shkrua po dëshëm. Edhe kemi njerëz të cilët me siguri dinë se Ibrahim alayhis salam aspran Kur'anin e Kërim drejtë. Ka thonë fe idha marittu po huwa yasin kur thmohem ajmsharan po ata keqe dane monire edukative se ishte to folme allahulle dhe zellallahu inna parhiert ma guria se dasri se kemi ndaj allah kur nuk thojme allah tip mosbul po thojme na pasmu me sa is nai dot keq ne aftar un do ple ndava ne lagvet un perri i veshun hall un do dal mraz jes na te velume perri qes se kaqet per nitave kurgo per i vant pasmuat allahun ka thon me ne gat mrazha ajse m ka thon kshu Un pas von, mirfar, e kuja smundja, kush e krijuai atë, kush e zbriti atë, kush e rregulloi atë? Allahu xhalljaluhu ve xhallahu. Fantaran ne muslimanët e cinxh ç'u e kemi thà, Zoti thoi atë u munafikë në Madinë, se ju pa imat në pun kur të na bëren neve keq edhe mirë. Ana imot ndrishe. Na kullin yusibna illa ma kataballahu lana. Ne nuk na bjengjo per dashka asaj, ç'i Allahu xhalljaluhu me ka shkru. Na ramir. Elhamdullillah në rarëgën o sabru alel -al masahib i bojmë Allahu Jelle i bojmë durim ama jo këtë durimin modern të më falëni jo këtë durimin modern këshka përna kolvelon këtë durimin këtë durimin meve këtë durimin meve shka përna banë hajrështin kohën e fundin këtë me islamin sëkat përbashkët kurëgjohë këta të akëmi të qartë edhe ata shka e kanë qpik edhe ato të akëmi të qartë edhe ato shka e kanë qpik këtë durim eda në qëfar agrojës e kishkoll në qëfar kushin e dhijet hojës mas fakti intereson me shkresore me islamin së ka atë për bashkët kur gjon se në islam asë të andurimi norma po, në në dhëtë e katër harë Allahu zhëllë e gjerën unë kurani kërime ka tek në dhëtë e katër harë e po bolde që njërin në pebojmë në dhëtë e katër harë ka në tek po, në dhëshqinë në në në në harë atë në kurani kërime i kuf Për largohen, Pse, madhara, se s'po largohen për njërën të rikur? Gjashqinë e nëndha. Gjashqinë e tëramat hara tegë në kur anë i kerim fjala imen, fjala besim. Për shka s'pojim? Për akejnë pra besim mas i kana shumë dhe me kana të jakme. Për, se s'pojim? Për qëfar të mulle s'pojdesojnë? 173 hara tegë në kur anë i kerim fjala ahad. Allahu ashtë një. Se s'pojdesojnë se ashtë një apra? Se s'pojdesojnë? Nuk jenë zonë atë kështu, ishtë tek në Koran i Kerim edhe na përmene për me që a ti kanë shmi pra. Jo, mundës ti me përmene një gjoshë ka ashtë Koran i Kerim 200 milionë harë edhe mësme qenë ati. Mundës, ja për shembo, me fjalla pun, ashtë Koran i Kerim shumë herë e tekme. Shumë herë, edhe ti përmene përmene, përmene me përmene një gjoshë ka ashtë Koran i Kerim edhe mësme qenë ati. Qish, jo? U me ti ju... Jo, Ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Gjënotin dërshëm Ka rëshid prej vëshgallës poshtë Ka rënë pun Zërëka me hipë dhe në jarësim e zborë Në sribani mirë Qish kemi rëshid? Ule vesh një gjopë e Se e ki qera djë vetë banit anina Një gjopë Ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam vartit, vol, Aka, A shënë vërtit se bjënë vërë në qodë vërë Momentalu shënë vërtit A shënë vërtit A shënë standartë ajo A ka bërë qëtë, në sprit një prajë qëtë populli, kërë gjohë, kërë të rëtë lehe, në në në qëtër të qëtëse, meraharët, në uqruarët, qëtë herë e nëzë ju vënë herënjëri, qëtë herë e nëzë ju vënë herënjëri, që është vënë herët, dhe me thonë në asja të tjë, që është herët, i krimë punës herët, e kalonë me të jonë, e kalon thëvon kaher fikti poplëshit u derdë androi në kaher kur ta ndroi e bati mirë edhe kjo pjesë munafikë kjo pjesë munafikë se munafiku më shumë dilun me vetra ai gare duke kujtuza antulluj me gjerë ka thon Allahu në Kur'anin e Kërim suratul bakara yukhadiruna allah walladhina amanu faqa trafina allahu an la yastorun wama yakhdaun illa anfusuhum fa'ata yamta rasulat fa karkan cidrkan sa po së të e kuptojnë, sa po kujtojnë dhe pëlluin me qërë. Lume dhe dhe vetër. Kullën njësibëna illa ma këtab Allahu lëna. Atë që ka të me i berë, Allahu mirë i bojmë faleminderë, kur në bore keqë i bojmë sabërë, po që ati ko e lamë të sabri dhe një abdifjale, kalë veli sa s'kim i shku me postë. Ki sabri johë, në shka për i bojmë, në shka për i bojmë që ka në prajë, ti thave ki sabri modern, sa është is Unë e di me ka ka lidhje Kja let Kja ka lidhje me frejgën Kja ashtë i lidhën me tutën shumë ngusht Nuk të bajnë kont Banë sabër Kur zhazka që të se Nuk të bajnë kont Banë sabër Dalin qërë në rrug Ddojnë ho Puska tojnë që i shkanë qërë që ashto Ti shka banë ti bajt pravi Ti shka banë Ti banë sabër e qështë si e shprejë sabrin, ti e shprejë modern, e shprejë sabrin modern, thuti, kështu, jemi prejë kësallë, pe i kësa i njërë, jemi je prejë kësallë, e në ehtër pra, sot të tërët, sot do në dhjeli, kam e shku me të livru unë, vetë hëgja, ma e menë shka pëtë foli, kam e shku me livru katë nërëvemi, kejnë dhe kanë jarë, kam e botë e mënë, e atële të prejë kësallë, edhe të rinë prajë e kënë tala unë pëjkori ato bërë qëtë. Shka kishë me ndonë, athu. A të veç kishë me u prajë këtë tala me shku të shpia, a kishë me prajë këtë tala. Që lu kishë me bo? Shka për gjithë, pa? Ja, u në për të lësë, unë të të të livrera të tua, a të të që ju me bo dërëm. Ti bandë dërëm me Koran. E fatari mirë, bo, është të jathare shumë më simak, që Is qon fun so mir, so na, na no, oz so e katër har nuk janë fat, po po. Na no, oz so e katër har po, a zgjhar si Sabriot. Na no, oz so e katër har po, ama as ñoña prej na oz e katër har nuk i ngjan Sabritan hiç. Nuk përfut kurkull. Aq na oz e katër har po. Ës po mir, po. Sa kemi mir sa për tisabre, ve balon tash u fit çaja, im jafimi ba. Po, bismillahirrahmanirrahim. Ya yeah, ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. فَانْاهِمُونَ ذاتًا مَّثَابْرًَا وَمِنْ عَمَاضٍ أمة؟ اَمْدِهِمَنَ ذاتًا مَثَابَرَ وَمِنْ عَمَاضٍ وِنَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلْخَشِعِينَ هذا الران الرانوز له قال الران جạول ران لك فعلم عgame فعلم د brewing فاط و stacking ماactive النماز 2016 leado ص אبر ما butcher international scale ص ثابر Me shkon push do të më pas sabër, me uju harx ka duhet më pas, duhet më pas sabër. Duhet më pas sabër. Ya allazi la aminu isbiru wa sabiru wa rabitu. Ka folur Kurani i Këndin, bani sabër me bani sabër, japni sabër çhierve. Bani sabër edhe japni një çervë, çuni çervë bojnë sabër. Isbiru, urdhëri i fratate, urdhëri kus aran ayeme. Jo, u 20 çje kur po des baba çka mo thojm na. Bani sabër në no, e nëvesh no, që ke sabër në kamet në që ke sabër kam me krije të rëshjebi a dish baba po da një sabër Allah i në gjennetja rabbi për nima Allah i në gjennet inshallah mështë jemi musliman inshallah mështë jemi musliman ama në cëtëre nëra gjeku erë gratë një grubë gratë erën të ajo gruja të cilës në luftën i libonit pas më zvjeqare i vranë katër gjemë për një dit erën të gratë e ajo shoshja dhe kur hinë në halapafull selamu alikum alikum u selam in këntun në gjehën në lituhën në nëni fatafat dalna o in këntun në gjehën në ligajri dhe li këtë rgjana kështë dhe sa kalemi i sëri si të keni ardhë me përhajri si të keni ardhë me pak me përhajri si të keni ardhë e kishtë e shkjel kërri një carok në podjev mes podjevës edhe prishtinës Niko sovni Sheftari ke, ne kom, jemi prek. Ta ul në prek. Edhe neva jena ka pra që ti më orme po as. Kam ju thon, krije çnosh. O lkan çnosh, e dur çnosh, e vaz çnosh, e hun çnosh, e, e guj çnosh inshallah, keq çnosh ya Rabbi. Apetitin inshallah, çnosh, keq çnosh. Që më orme te i mitrek. Pra ku? in der ruar i jebo naçi po sjevojm do a dim naci po sjevojm do a shajes ila ka zbrit allahu jelle zilan u prej çile per neve e ka zbrit per mohammed para umete mohammed musafara se tin u guzon me çenim postra u guzon me çenim postra asnjare u guzon me aul kokën korkuj po kjo nuk do të forca me u bën jashtëllom umet e pengamare zulumën e ka ndalum ai zguzon kokuj zulum mbi po lu guzon me lëu vetë me çenim postra كوكي القراني الكريم، افتتتني 2، افتتتوكورجو، سكافورتتوكورجو، سوره لقمان، من القراني الكريم، قال ولا تستعر خدك للناس. لقمان قال ابنك قال لا تستعر خدك للناس. موسيا شافي كركوي متشكل، ولا تمشي في الارض مرها، اصمصحاف برمتوك منما، اصيون. اصشافن موسيا شافي كركوي متشكل، اصمصحاف برمتوك منما. نايميكو sila nakal dolha tu na nyama nda nyalicetrit string parcer par tok Allahul Quranul Karim ka ton suratul suratul fath Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu washidda'a lil kuffar Muhammadun rasul wakafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah bola mashallah dosmitar ta ya rasul ska nevoi munafika mdoshmutar ya rasul se patan ard medina ya armi uton يا ايها الذين امنوا جاءكم المنافقون ليشهدوا يشهدوا انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فلقيم يا ار مدشموس تي يي پیغمبر الله جل جلاله سبحانه محمد ابدشمي انيتيف دو مبريت ميدي ذاك يا مرا فالله لن ذا جولم دشمي تاس تي اي درغوار يا ابو محمد والله يشهد ان المنافقين لكاذبون Të unë për dëshmoj se munafikat për rajin Se ato përsojnë ti e rësull Mrejnë anë bark e bajnë se sje Mrejnë anë zemër të ato sje Për me boj për atojnë Ka një interes Që <laughs> që dëshmojnë ato se ti e për nga meru Muhammed Ato arë për i luftës Beni mustalikit në medinje Që ka banen ato nudhe <laughs> Tu këthi për i luftës Beni mustalikit në vitin e gjahë si gjratit Në mujnë shaban Që ka banen luft, që ka banen nud ato për një ngusën dhë gjemë shka i nërashin dheve të kroni i morisiot u përhatë një për tit një amodha dhe u kapë për tit në nëmaj madhë më rafik Medine ta Wallahi, le in rajana ila lë medina ti si të këthajmi në Medine a i shka ashi nalt ka me për zonat poshtrin për Medine gjëmatë jemë, kusha i nalt që të dhe kusha i poshtrin kush e kujt i këtu vetën të nalt dhe kushu kujt këtu i poshtrin abdullaj më një Koka e muna fika me E konsidroj vajtën të nol Edhe Muhammed Z.S. saj poster Fa kutë nërim medine pra I e efri aji që anshilar Fa ka me për zonat Që ansh i poster Ki njëri zhët beta fal Ma stën nga marim sart Edhe ki e foli edhe ni fjal Edhe ni fjal Halama me ule t'jeg Me foli së kjo qëtëra Fa Wallahi Ma hada Illa kama qalë l-awël Semmin kalbaka Kulka Pa kërë nuk anë që të rësajnë kur gjohë, pa për dhe se si kanë sonë, pleqë të harapëve vjetër, rritë e qenin, a i këtaja ta. Kush ashtë konsideru qenë që tu gjëmatin dërshëm, plej gojës të të njeri? Rasulullahi a.s. Qikija është muslimana? Këta e gonë, ai që urheshke rotën, e muna, muna fikë lëkët me dine. Ai që i bajke që të gjohë, a që për i s'kje gonë kësure, E kërë ja kemi pëlluhë, që si gjona bëjë këa i njëri. E pëse i sa për më merë të hasha qenë, pëse i sa qenë aj? Pëse e lisi pi largë, pëse shash i lindu në këtu, ka lindë mëtke, a ka rritë mëtke, a rritë a gje, e ka rritë venë e vetë, ka boshka ka bëha në gje, ka dalë me dillë burët, e ka lorë venë e vetë, ka orë të në këtu, i abajtë më orët, i dhamë doqë, i dhamë hurma, i dhamë gratë e tona, edhe i që ti majtë mërami robi ati e raj në rob tonë të kroni, në shingus të kroni të ladonit të i uj. Për që si fëtë se të të shingus të kroni të ladonit të i uj, a e konfiguraj Muhammedin qënë përfin kje e paskaruj, e tani kje përdaq ka me në verë për e medine. E, e paskaruj që a e to e ka që ka tash. Edhe kje kje a falë ma së në nga nari i zhobë vëndë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Pazë unë edhe tjo gjëmaq, që është të muhë, sejë, të shemi musliman, anë i të falë, si të shemi qësë të shemi musliman. Gjithë njerëzija si ta boje këta, këtë si janë musliman. Këta janë fjallë mloja, zahati i munafikat në mesin e musliman me bojnë pojnë mloja. Kamë për qëllim në orënë negative. Bojnë pojnë mloja. Allahu gjëlle gjëraluhu vë gjëlle shaluhu. Mas kësaj, mas këti ajeti tas dhe njën e ajetin tas dhe كل تربصوا هل تربصونا بما إلا إحدى الحسنين فوهم إذا هكي مرضية دي شبيرتي فوهم فوهم شوفني سيوتن هذا فإشيشان الدجانة فوهم تلسوين والله تدية دبنا ندوه إذا تفتويننا إذا نميت الزموان إذا نميت تدية وإذا شايدة تشكوين ونحن نتربص بكم أن يأتيكم الله بعذاب من عنده Edhe na po prasin prap diçka më u ndodhi ju the Allah u thuj. Edhe na po praste me u më ndodhi djona. Ju po pretendici leva djonat na ndodhin. Se ç'tuk çeshin, rahat, kur Afrika ç'tuk çeshin. Aftu do të fitojm, aftu do të fitojm. Aftu do të britem, aftu do të britem inshallah synaz 20 mars Medine. Ç'tuk thëshim kur bëshim lidh. E pse a thëshin këflafa thoo? Këp fjale thëshin se me vërtet ishin të interesuar, asnjë mos ka e vërtet. Ato ne atë u rëhëcin Medinë. E uhejën në Medinën, pse ku ai nis Belaja me Abdulllah ibn Ubay bin Selulit, aty thiedhsi të rozës mbrafiklën kët Medinën me lidhje të ngabarë nga Al-i sattollallahu alejhi dhe selam. Sa vetë namberish kanë në hijrat, çka organizohet në Medinë para se të velaj. Çka ishte organizo? Para se të vin Muhamedi në Medinë ishin të organizozo votat. E votat ai kishte qet si ta thielle Medinën edhe voti parë mirë po kur ka ardhur Zotriu Ali sattollallahu alejhi dhe selam në Medinë me vurat, çka ar me këta, aka më vota. A votohet më në Medine? E shtë i shka me vëllu, kush një kandidat, që ti? Hajde që po votohet, kandidat, kush bërë? Rësullar i së të së në mutë lat, po. A ka kundër kandidat? Qish bërë? Edhe të nga merë për mitok, edhe kundër kundër kandidat, ka? E shumë i pat me zhikë t'i njeri, pëse ndodhë i kjo, su në boj i parë Medine. I pat me sërtë me rakë, a i parak i tha, si dhvim Medine i a i dhe nësuar, i I pat me zhiga jo, suvevoj po. Gjemot, musliman të nderuar, këto gjona që për i shpjegojmë nga një harpo thom, për si cëllën gjohë për i qitive që për i shpjegojmë nga nësurën në fakultet një vjetë. Për një ajeti cili banë të të të fjalën e vete, asha ajeti nëmër një a nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurët e nësurë وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Këto janë tëtë fialë këjtë janë sudhjuh nga anë e ajoj dhëtë mujë nda masë në vitin 7-7 edhe në vitin tëgët edhe në në në në në në kajro di klasë dhëtë mujë edhe në në në në në në në në në në në në në tëtë fialë të Allahë gjëllë në qërani kërim si të të të të të të të të ata pa e zgjuojm edhe më shumë për hafrin e ju, që ju mos të mordhit me ta lom bashkurtë mirëni një fond merate. La kulta hal tarabsul bina illa ahda alhusbayn. Ja apo pritni nevet ndonjë djona jam ndihma ja. Jam ndihma Allahu jam fitore po. Sa do na prasim për ju o prade djona. Në ka leju Zoti si më pritet edhe na për juve diçka. Çka do të prasim na fa in yaatiyukum Allahu bi'azab min inde. Fa Allahu pren gab zatiun gab asmi yaati fa tasdret li azab bi juve. E u bje i dina, ose me dorën të, tu dënoni me dorën të. Pra më në afiki për u dënoka pre Allahu qëllë në gjelalu, edhe prej kuj për u dash ka mu dënur? Edhe prej dorën së tonë, edhe prej dorën së tonë, e ta e u bje i dina. Në Afganistan, në Afganistan a shloftu 10 vite për shlerimin për jësitë mirë po 4 vite, 5 vite me randë s'ka pasë sukses, i shfarës s'ka pasë sukses. Ta në vinë gjemët vullëtare, eksperta për me bërë ta darësme, eksperta darësme, darësme të burave, edhe nuk e dinë vendatës e se shka bojnë ato. Ato misafirë. Misafirë, di vjetë kishin punu në Afganistan, dheri i kanë zbëllu, diqin mi gjemë shka këpunu i përvësijet. Diqin mi bura, në shërbim trusijës në Afganistan në kohën e luftës. Edhe javdorzojnë dokumentarisht, mas fullumtimeve një vjetë, zbulohet se këtë 200.000 gjemë në të vërteti ka në shërbim Rusijës. Edhe, komonda. Berëka, lidhe për banderi. Tërkuzën për banderi, kumulativ. Të mundajt kejt e dinë që ka kumulativ. Me mine kumulativ. Një spirë në Afganistan një në Pakistan këtonë, hajtë. Kur janë vot 200 gjem, qoftë i kanë ngrej dur 200 mijë ka thon bon, si përveti do të punojmë. Këti kanë vendosur, sti mod dhe të punojmë përvet. Tash më gjen gabim. Pra munafiki po vën ka vaz për Allahu, edhe për dërës kujtosh që më vaz. Për këtë dërstonë. Gjali korrespondon sabale, kur po bën gjali munafik në këtë shtëpi. Çka po thon ti dashaj, no, lashë no, çka po thon. Dashaj, o Allah çite nduve, kjo në rregulla. Kur po plas më, ketur po plas, çka po thon? Kupi vend të van të a për ma, që ka po thot? Ereja të vratë që arrabi. Zona e arrabi të mordë. Për zonës në sotitë nëse zona e fantazi. Zona e molë, zonë fantazia jo. Po të tjo nëse të slojmë gjishka sinqertë molë. Për të frigenë, duhet më s'met zonë shtratë e dhe to ka më s'met majtë nëse ato për një më të slojmë gjishka. Se ajo ka me të ndodha jo. Ajo shka të slojmë ato për një shim ka me të nd e pëse kështu athu Allahu lutjen e prindit nënës edhe të babës nuk e këtharën prapë nuk e këtharën prapë e thonë këtë le ansoran nëki e le u badehin e thonë kam e të ndihmu o lutja e prindit edhe vë në vëndohë pak kam e të ndihmu kam e të ndihmu lutje si ka thonë Allahu kam e të ndihmu edhe vë në vëndohë pak shtonë e kujdesin shtonë e kujdesin shtonë e kujdesin se kuj i ka thonë në alat dra ku i ka thonë nona shkaliot me shkel ma të mitë të tja rabbin ngras dhe ka mitë ku i ka thonë nona ore vir e gërsinat hongshin e gërsinat e ka në hongër ku i ka thonë Rasullullahi a.s. Allahumma fallit alaihi kelben min kilabik ta o zote bulehibit një qen pitu vëllishoja shtu i ka po Rasullullahi a.s. ta o zote شنو ني چمبي توه افتراسه الاسد لعنقه وزر لغلك عشان يا الله لو جايتك كان هو من مال ليش كده ني مو يا كريم لغين بمدينه مني بعد بمكان مني بعد ني موي كغيره تغامر الله كبودا اي بوم يزغون كبودا اي كان لي دور كقول اللهم صل عليه كلبا من كلابك شنو ني چمبي توجتي لو هاي دكانو غندنسكاطين فثكو يبام يظلم ماقدر بول يبام يظلم بدوا دوا فانا تقي دعوات المظلوم رويو دعوات فيكي يبظلم فانها ليس بينها وبين الله حجاب سكان مساساي مساساي لوتيه او مس اللهو بيرده سكا بيرده ايطرا نوض مليح الله جل جلاله وجل شانه ولوثب جملات ثانيه اصاي që po e mësojmë nësa është për ti i këtë i këmi mëniharë edhe sa është për kjo afruz i ja afromi mëniharë e lusim Allah që me umetën i Muhammed Mustafa që ti pajtuar insha Allah edhe agjërimin e sotit kabulat që ka me e të let edhe kabul insha Allah na kemi qëlime Allahu Zelle Zelle edhe qëlimen edhe këti badet për i neve edhe muslimanve kabul e ban para se me njësë qëlimen mas nesër ditën e marrë mas namaz i drejkës gratë kanë të bim